Грицю грозила саме останній раз, пригадувалася йому, усміхаючись жартівливо до нього, не бачивши його довше в себе. «Віддай! Ти знайшов собі другу настку, що спершу вже забуваєш? Як знайшов, то держи», – казала, «а проте хоч і каже все, тягне і обіймає його песливо за шию. «Я знайду собі другого гриця», «Не тільки світу, як наше село, не тільки хлопців, що горить за границі. Як хочеш, горитсу, додає, і усміхаючись, заглядаємо в очі, обіймає і голубить, доки не усміхнеться він, і не прихилиться, не примириться знов з нею». І так все і завше. Однакова добра, поблажлива, хитра, як та лисичка, тяжко настку не любити». Завжди вона із веселим веселими, як небо, голубими очима, що не знали гніву, з устами, що з усміхом вітали. А тепер пішла на прощу, слова не сказала. Тепер перший пораз в житті, здається, відчула справжній жаль до нього. Невже ж дізналася про Туркиню, подумав із прикрим почуттям мов Очитившись, Гриць, Господи, а коли вже дізналася, хоч і знає звідки, то як і хто таке розказав би, то вже ліпше розкаже він їй сам про все, хоч буде по правді про все переконається. А розуніваєць вона, він її перепросить, вона мудра, простить йому і помириться. Як не раз уже, вона ж у нього добра, як кавала хліба, що хоч до рани прилежи. з нею все зробиш. Інакше годі поступити її шкода, її жаль лишити, їй давно він любить, однако одної жаль лишити, Боже давно любить, бо навіть зв'язався. Другої негодень покинути серце не за тим, Тому нехай самі між собою зроблять лад, Як котрі, що не по душі. Як повернула настка, спрощі, гриз пішов до неї, Діждався її врешті. Вийшла проти нього якась, мов не та, Висока, годна, та проте марна якась. Він поглянув на неї, «І пожалував в душі. Тому всьому він винен», – заговорило у ньому сумління, а далі обізвався. «Чому не сказала, що йдеш на прощу?» – спитав, вітаючись з нею. «Може б, був би і він до них прилучився? Був би і він пішов? Чому затаїлася перед ним, що йде, а пішла без нього?» «Чи він їй вже байдужий?» Не любить його більше. В відповіді Настка розплакалася. Вона його любить, як давно любила. Але він нещирий. Він уже сторониться від неї. Так робить недобре. Нехай по правді признається, куди тепер заходить, а вона простить йому, і все буде добре. «Але старостів знай», – додала поважно, – «нехай присилає, бо довше ждати її родичі не хочуть. Через того гриця, кажуть, що гонить за вітрами, вона ще Бог зна, як остане сивою косою». Жалі пішла на прощу, певняла, жалю, щоб від нього та від гріха відмолитися щоб він все знав. Раз на все каже йому все, а тепер нехай сам признається. На кого думка в нього? Любить іншу яку? Як любить, то найлюбить. Гриць тягне її до грудей, до себе і притискує. Та хоч я скажу, то що з того вийде? «Вийде те, що треба, тим нехай не журиться, – відповідає вона, – ти лиш скажи».